Hazrat Fatimənin həyatı. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Məryəm öz zamanasının qadınlarının xanımı idi. Amma qızım Fatimə bütün dövrlərdə yaşamış dünya qadınlarının xanımıdır. Xatəmül-ənbiya Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi Tarix boyu qadınlar məşəqqətli həyat yaşamışlar cismani cəhətdən güclü cinsin, kişilərin müqabilində zəif olduqlarından, tarix boyu zülümkarlar, zora arxalananlar, qadınların şəxsiyyətini alçaltmış və bu yolda bir sıra cinayətlərə yol vermişlər. Xüsusən də Ərəbistan mühitində və özü də cahiliyyət zamanında. Baxmayaraq ki, o zaman bütün dünya cahillik girdabında çəbalıyırdı, Qadının şəxsiyyəti daha çox ayaqlar altına atılmış, əşya kimi alınıb satılmış, kişilərin miras mallarından onlar üçün heç bir hüquq tanınmamışdır. Qız uşağının dünyaya gəlməsi çox pis qarşılanmış və bildiyimiz kimi hətta diri-diri torpağa bastırılmışdır. Təəccüblüsü odur ki, Bu zəmində kainatın təbii qanunlarını belə gözardı etmiş və deyirmişlər, Qız uşaqları bizim övladlarımız deyildir, yalnız oğlan uşaqları övladlarımızdır. Aşağıdakı şehr parçası həmin təfəkkür tərzi üzərində köklənmiş bir dövrün yadigarıdır. Oğlanlarımız, oğlanlarımızın oğullarıdır. Qızlarımızın oğullarısa yad kişilərin övladlarıdır. İnsani və ilahi dəyərləri qormaq üçün meydana addım atmış İslam dini bu cahil yana təfəkkür tərzi ilə mübarizəyə başladı. Qadınların xeyrinə və onların müxtəlif məsələlərdə kişilərlə bərabər hüquqlu olduğunu nümayiş etdirən qanunlar çıxarmaqla, itirilmiş şəxsiyyətini yenidən nəsihət və mədəni marif qazandırdı. Bir hədistə deyilir. Cəhər İbn Əbu Talibin həyat yoldaşı Əsma binti Ümeys əri ilə birlikdə həbəşdən qayıdırdı. Peyğəmbərin xanımlarının görüşünə gedib onlardan soruşdu. Qur'an ayələrinin içərisində qadınlar barəsində ayə varmı? Xanımlar bu barədə xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Əsma Peyğəmbərin yanına gəlib dedi. Ey Allahın elçisi, qadın cinsi zəlillik və ziyana məhkumdurmu? Bəlkə də, Əsma xanım bu sualı verməkdə haqlı idi. Çünki uzun illər vəh məkanından uzaqda qalmış və cahiliyyət cəmiyyətinə hakim olan qanunların qalıqlarının hələ də qaldığını güman edirdi. Rəsulullah buyurdu, Niyə? Ona görə ki, kişilərdəki kimi İslam və Quranda qadınların dəyəri barəsində heç nə yoxdur. Hicrətin 5-ci ili İslam günəşinin şəfəq saçmasından 18 il ötməsinə və qadın şəxsiyyətini özünə qaytarmaq yolunda Qur'an və hədislərdə kifayət qədər nümunələrin olmasına baxmayaraq, keçmişdə nazil olanları bir daha təsdiq eləmək üçün Əhzab surəsinin 35-ci ayəsi nazil oldu. Bu ayə, qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu və ən üstün mövqəyə sahib olduqlarını göstərən dəyərlərin carçısı idi. 10 hissədə xulas dəyərlər aşağıdakilardır. 1. Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar 2. İmanlı kişilər və imanlı qadınlar 3. Allahın hökmünə itayət edən kişilər və Allahın hökmünə itayət edən qadınlar 4. Doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar 5. Səbr edən kişilər və səbr edən qadınlar 6. Təvazükar kişilər və təvazökar qadınlar 7 xeyriyyəçi kişilər və xeyriyyəçi qadınlar 8 oruç tutan kişilər və oruç tutan qadınlar gus iffətli kişilər və iffətli qadınlar 10 Allahı çox yad edən kişilər və Allahı çox yad edən qadınlar Allah Onlar üçün bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. Bu tərtiblə İslam bu zəmində sonuncu sözünü bəyan etdi. Kişilər və qadınlar Allaha yön alan yolda və insani dəyərlər istiqamətində çiğin-çiğinə adımlayır və bu yolda eyni şərtlərdən faydalanırlar. Bəziləri təəccüb eləyir ki, İslam uşağına əmizdirdiyi südün müqabilində kişidən muz dalmaq haqqını qadına necə vermişdir? Əgər sizə görə uşağa süd verirlərsə, onun muzdunu ödüyün. Hansı qadın sevimli körpəsinə əmizdirdiyi südün müqabilində, xüsusən də kişi ilə bir yerdə yaşadığı halda muz tələb eləyir? Unutmamalıyıq ki, İslamın bu göstərişləri qadının bir insan olduğunu və bütün insani haqlardan yararlanabildiyini xatırlamaqla yanaşı, öz malında ixtiyar sahibi olduğunu və kişinin onun razılığı olmadan qadının gözardı edə bilməyəcəyini, hətta əmizdirdiyi süd müqabilində muz dalmaq haqqına da sahib olduğunu nümayiş etdirir. Bu hökmün qadınların hüquqsuz olduğu bir cəmiyyətdə necə dərin təsirə malik olduğu şübhəsizdir. İslamın dünya qadınlarının boynunda böyük bir haqqı vardır. Çünki onları tarix zülümkarlarının zülmündən xilas etdi. Bir şərtlə ki, İslamın bu zəmində olan qanunlarına nöqtə vergülünə qədər əməl olunsun.